وسلم أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة العقيدة وفي هذه الرسالة اللطيفة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وبشرح يسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين الرحمة الله تعالى عليه وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ما يتعلق بكلام الشارحي في تقسيم نصوص الصفات إلى قسمين وفي طريقة الناس فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعض الحمد لله، كتاب masih senantiasa dalam pelajaran kita berupa bacaan dari kitab Lumatu al-Ittiqad ditulis oleh al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al makdasi rahimahullahu taala dan kitab Lumatu al beserta syarah yang singkat yang ditulis oleh Syaikh bin Uthaymin. rahimahullahu taala dari kita telah sampai pada pembahasan taksimu nusus sifat wa tariqatun nasbiha tentang pembagian nas-nas sifat dan juga metode yang ditempuh oleh manusia pada perkara ini Bahawasanya uh, pembagian nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang datang berkaitan tentang masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua bagian. Setelah lalu disebutkan wadih, jalil dan ada yang musykil, khafi. Fakala rahimahullahu ta'ala bi anna nasusa al-kitabi wa sunnah al-waridati fi sifati tanqasimu ila qismain fama ahumal qisman. Naam Al-Qismul Awal Wahwa Wadihun Jadiyun Wal-Qismul Thani Wahwa mushkil Khafi Tapi boleh awak bertanya Naam Guasanya terbagi berapa Nasnas Al-Quran dan Sunnah Yang datang dalam Perkara yang berkaitan tentang Masalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka telah dijawab oleh sebagian ikhwah Iaitu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, wadih, jali. Iaitu yang jelas, naam, terang, dan ada yang muskil, khepih. Naam, ada yang menjadi iskal masalah dan lagi tersamarkan. Fama <coughs> huwa ta'rifu al-wadihi al-jali? Naam. huwa matadha rafruhu Kemudian beliau bertanya lagi, nam yang dimaksudkan dengan bagian yang pertama wadhi jalil maka dijawab, tak tahu wa halaf mana? Itu apa yang telah, apa yang jelas lafad dan juga telah jelas maknanya. Fm al tijaha tija ha hadhi nususin min hadl qism al awal al wadhi al jalil fi sifat rabbil alamin subhanahu wa taala apa yang wajib kita tempuh dalam bagian yang pertama ini yang berkaitan tentang ayat-ayat sifat yang sudah jelas? Dari, dari arah ini. Haji bu, Jawab. Arifat suhutaka. Malwadibu tijaha hadil qisma. Yang wajib kita tempuh bukan? Mahu al-wajib. Al-ijaz, yajib wajib. Al-iman bilafzahin. Kedua, makna. Nama. Jadi yajib iman bila faza. Ini adalah yang pertama. Ithbatu. Dan iman pada faza الامر الثاني اثبات معناه اثبات المعنى قال واثبات معناه حقا الايمان به لفظا ثم اثبات معناه حقا بلا رد ولا تاويل ولا تشبيه ولا تمثيل طيب kemudian beliau bertanya lagi tentang apa yang harus kita tempuh nah pada dalil-dalil yang واضح جلي ini setelah boleh sebelumnya mengibatkan tentang enam uh, definisi yang wadih jadil, yang wajib kita tempuh, per, pertama adalah mengimani lafaznya dan sekaligus menetapkan maknanya yang hakiki, tanpa melakukan penonakan, pentawilan, iaitu memalingkan ke makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil, tanpa melakukan tasbih, iaitu tanpa apa, menyerupakan ولا تمثيل طيب. فما تعرف القسم الثاني المشكل الخفي ما معنى هذا القسم المشكل هنا نعم هو ما لم يتضح معناه لم يتضح معناه بخلاف القسم الأول واضح المعنى طيب so, kemudian boleh bertanya apa yang dimaksud dengan bagian yang kedua berupa yang muskil khafi telah dijawab bahwasanya malam yafudi makna itu apa yang belum jelas maknanya فما الواجب تجاه هذا القسم الثاني ما الواجب تجاه القسم الثاني المشكل الخفي الذي لم يتضح معناه apa yang wajib kita lakukan pada perkara yang kedua ini pada yang, jelut, yang belum jelas maknanya. Dari arah kiri. Hawa sahla. Anbar al-kitab. Wa ta'atib jawab Ayo khallal. Katanya lihat kitabnya baru. Dijawab. Nyantik-nyantik. Apa yang perlu menyebabkan ke dalam keamanan ini? Yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir. Bagaimana dengan suara anda? Kita menyebabkan keamanan. Baik, ini jawab yang terakhir. Kita menyebabkan keamanan. Kita menyebabkan keamanan keamanan. Jadi, kita ذلك المتشابه baik. طيب kata beliau sesuatu yang kita menjawab bahawa kata beliau نَرُدُّهِ الْمُحْكَمُ bahwa kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam ayat-ayat yang belum jelas yang mutashabih tadi kita kembalikan kan ke ayat-ayat yang sudah muhkam yang sudah jelas maknanya dan jawaban ini diridui oleh الشيخ Hafidahullah Ta'ala beliau katakan sawab benar وَكَذَٰلِكَ أيضًا ما ذكره المصنف الشارح رحمه الله تعالى بقوله يجب إثبات لفظه والتوقف في معنا والتوقف في معنا وترك التعرض له أي لذلك المعنى لأنه مشكل هذا كلام أيضا من وجه آخر صحيح Demikian pula jawaban yang lain. Seperti yang disebutkan oleh muallib as-syarih. Rahimahullahu ta'ala. Buasanya pak. Fayajibu isbatu lafzuh. Ya. Isbatu lafzuhi. Pa, wajib kita untuk menetapkan apa? Lafadnya demikian pula. At-tawakufi ma'ana. Kemudian juga kita terhenti. Untuk tidak memperbincangkan maknanya. Ana, ma maknanya Kalau memang kita tidak mengetahuinya. وَالتَوَقُّفْ فِي مَعَنَا وَتَرْكُ التَّأَرُّضِ لَهُ Ya NAM Lainnya bahasa tu Jawaban yang lain Satu CC jawaban yang Yang lain disubutkan oleh Al-Quran Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala Qala rahmatullahi ta'ala Alayhi wa qad inqasmat Turukun nasi Fi هذا المushkilin Ila tarikain At-tariqatul awla Wahyya tarikatul rasikhin Fiil ilim Al-lazina amanu Bil-muhkam wal وقالوا كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله أي أنهم تركوا التعرض لماذا تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية وهو الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا kemudian boleh mengatakan waqad qasamat turuqun nasi fi hadzal mushkil ila tariqaini wasanya manusia dalam menempuh jalan ini cara ini pada ayat-ayat yang muskil ini mutasyabih Terbagi menjadi dua bagian Mereka menempuh dua Cara atau dua bagian At-tariqatul ula Jalan yang pertama, yang pertama, tariqatul rasikhin fil ilmi Iaitu jalannya orang-orang yang Kokoh keilmuannya Alladzina amalu bil muhkam wal mutashabih Jadi Mereka itu beriman terhadap Ayat-ayat yang muhkam Demikian pula ayat-ayat yang mutashabih Yang samar-samar Dan mereka berkata orang-orang yang kokok ilmunya berkata kullu min inda rabbina bahwasanya seluruhnya baik yang muhkamnya mutasyabih seluruhnya adalah datangnya dari sisi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala lima la yumkinuhum an wusulu ila ma'rifatihi wal dan mereka meninggalkan ya dalam-dalam ataupun memperbincangkan ya, apa yang mereka tidak ketahui tersebut karena Lima layumkinulusul ilmari bati karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk sampai enam peng enam layumkinulusul ilmari bati karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk uh, sampai kepada pengetahuan dan meng, li, mengilmui ya, perkara tersebut, ya, mengilmui seluruh perkara tersebut. Ta'widhimanillahi warasulhi. Artinya mereka lakukan ini mereka tidak memperbincangkan dan tidak berdalam-dalam pada perkara yang mereka tidak ketahui tadi karena mereka tidak mungkin mereka untuk sampai karena keterbatasan ilmu mereka ini mereka lakukan ta'dhiman lillah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuli dan rasulnya wa ta'adduban ma nususis syar'iyyah demikian pula dalam rangka ya beradab ya enam terhadap nas nas syar'iyyah wahum alladzina athna Allah 'alaihim biqauli yang mereka itu adalah orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Firmannya Allah S.W.T. bilamanya kulu naaman Nabi, kulu min endi Rabbina. Dan orang-orang yang kau kau berkata, kami mengimaninya seluruhnya datangnya dari sisi Rabb kami Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rahimahullah Taala, wa cara kedua, cara azaiqin, yang mereka mengikuti cara yang sama, cara yang sama, cara yang sama, cara yang sama, cara yang sama, cara yang sama, Kemudian at aturikatul shaniyah tu. Kemudian jalan yang kedua yang ditempuh oleh orang-orang yang mendapatkan ayat-ayat yang miskel tadi lagi khafi atau yang mutashabi adalah tariqatul azzahinah al-ladin tabau mutashabi. Itu jalannya orang-orang yang menyimpang yang mereka itu senang mengikuti ayat-ayat mutashabi, ayat-ayat yang ada iskal, ya, samar-samar. Talaban lil fitnah. Mereka lakukan dalam rangka menjari fitnah. Wasaddan lil nas. Dalam rangka menghalangi manusia an dinihim. Ya dari agama mereka. Waan tariqati salafi salih dan juga dalam rangka menghalangi manusia dari jalannya. Matari yang ditempuh para salafus salih. Fahawalu taweelah adhihing, Atau hadhaan mutashabah, Ila ma yuridun. Bihasabi hawahum. La ila pun berupaya berusaha untuk menta'wil yaitu memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain terhadap ayat-ayat yang mutasyabih ini. Ya, apa yang samar ini mereka berupaya untuk menta'wil yakni memalingkan ke makna yang dia tunjukkan dalil. Naam ila ma yuridun Eh, mereka menta'wil ayat ini terhadap apa yang mereka inginkan la ila ma yuriduhullah wa rasuluhu tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya wa darabu nusus alkitab wa as mereka memperhadapkan ya, meng, apa namanya menobrukan ya misalkan mem, apa mempertentangkan meng, apa bahasa yang bagus Nah, wajar bu nusus alkitabie, wasunnati ba'adohah di ba'ad. Jadi mereka menghantamkan antara nas-nas yang lain dari Al-Quran ataupun sunnah antara satu dengan yang lainnya ditubrukkan, ya. Namp, toip. Isu, cuba lakukan? Cuba lakukan? Cuba lakukan? Cuba lakukan? Cuba lakukan? Cuba lakukan? Cuba lakukan? Cuba lakukan? Cuba lakukan? Cuba ويعموهم ان هدايتها وهؤلاء هم الذين ذمهم الله عز وجل طيب وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضه والنقص يا مرئك برهيهه untuk mencela ya pendalilan dengan cara bil muaradah dengan cara apa apa protes ya muaradah dengan cara mempertentangkan, menghantamkan antara satu dengan yang lainnya. One next, ya dengan cara mengurangi liushakikul muslimiyah didalatiha, agar mereka dapat membuat kaum muslimi menjadi ragu tentang Pendalilannya. apa yang ditunjukkan oleh nas-nas tersebut. Wajumuhum anhidayatiha, agar mereka juga dapat membutakan mereka dari enam. Penunjukan yang ditunjukkan oleh nash-nash tersebut. Wahai ulayhul muslimin, zammahumullahu bi dan mereka itu adalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Fa'ammaaladzinafiqulubihim zaygun dan ada pun orang-orang yang terdapat dalam hati mereka penyimpangan. Ayat tabi'udah ma'atashabahamin min hubutiyah al fitnah. Mereka mengikuti ayat-ayat yang samar yang mutashabih. Nam dalam rangka menginginkan, mencari fitnah, wabtiga ta'wil dan juga dalam rangka mencari ta'wilnya wama ya'alamu ta'wilahu illallah pada latihan dia mengetahui ta'wilnya na'am kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala wama'ana wama ya'alamu ta'wilahu illallah ayna ya'alamu haqiqatahu illa huwa subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah yang maksudnya hakikat kaifiah dari ya seperti sifat-sifat tersebut. Tidak ada yang mengetahui hay, hakikatnya kaifianya hakikat kaifiah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah rahimahullah taala tahrirul qaul fi nususi min haithul al wal ishkal Maksudnya wadihah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 ditinjau dari sisi jelas ataupun tidaknya. Ya maksudnya ini apa? Ini perkara nisbi kata beliau. Nisbi, bahwasanya boleh jadi sebagian orang mengetahui ya, sebagian lagi ya ti tidak sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia dia miliki. Qala rahimahullah ta'ala, "Innal wuduhha wal iskanah fi nusus al-syar'iyyati amrun nisbi. Yakhhtalifu bihi an-nas bihasab al-'ilmi wal fahm, faqad yakunu mushkilan 'inda shakhsin" ما هو واضح عند شخص آخر وين كتاب له إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم بواسانيا سسنقهنا جلس تلاعنا نعم نص شرعية adalah perkara yang نسبي لماذا يختلف به الناس بحسب العلم والفهم يعني من شبر بدا بدا pada perkara tersebut سيسوى dengan Ya, <là> tingkatan ilmu dan pemahaman yang dia miliki. Fakadu yakunu muskiran indah saksin. Nah, kerana boleh jadi. Nah, nas tersebut adalah suatu masalah yang samar baginya. Nah, mahu wadih indah saksin ahar. Padahal, pada orang yang lain itu adalah perkara yang jelas baginya. Hada makna al-ishkalu an-nisbih. Yani, bin-nisbah li fulal wa limajmu'ah minal nas Qasura ilmuhum waqalla fahmuhum. Lakin an-nususa nafsaha wadihatun. Baik. Ini maksud daripada apa? Uh, nam. Uh, ishkal pada nas-nas syari'ah. Ini adalah kata beliau perkara yang nisbi. Hanya dilihat, ditinjau dari uh, pada seseorang, itu boleh jadi atau pada beberapa orang itu adalah iskal baginya satu masalah yang dia tidak ketahui akan tetapi mungkin pada orang lain yang memiliki keilmuan yang mendalam itu adalah sudah jelas ya baginya ha. rahimahullah taala wal wajib 'inda al iskal ittiba' ma sabaqa min tark al ta'arrud lahu wa al takhabut maka yang wajib <tuh> wal <tuh> wajib <tuh> 'inda al Maka yang wajib ditempuh oleh seseorang ketika terjadi iskal menjadi dia dapatkan suatu iskal masalah yang samar baginya adalah ittiba'u ma sabaqa Iaitu mengikuti apa yang telah lalu ya penjelasannya penyebutannya mintar kit ta'rudi lahu wat tahabbuti fi ma'na Iaitu dengan meninggalkan ya, dengan menempuh cara tidak memperbincangkannya tidak menam masalah tersebut tidak berdalam-dalam dalam menerangkan perkara tersebut dan tidak serampangan takhabbut fi mana tidak serampangan dalam apa, sembarangan serampangan menyebutkan apa ma'ana -ma yang tanpa dasar ilmu tadi bermakna nah. la yakhudhu fi ma'nan batil walakin yu'minu bihi wa idha ashkala alayhi qala Allahu a'lamu bi muradihi ai eh, kata beliau eh, jangan dia naik memperbincangkannya berdalam-dalam dalam, dalam memperbincangkannya dengan menyebutkan makna-makna yang batil ya terus seandainya dia tidak ketahui maka dia mengatakan Allah alam ya dimuradih ya alam hanya Allah yang mengetahui tentang maksudnya kalau dia benar-benar tidak memiliki ilmu tentang itu Allah rahmatullahi taala alaihi اما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معنا ليس فيها ذلك. قطبه أما من حيث واقع النصوص الشرعية أدفن. من sisi ya kenyataan yang ada pada nask-nask syariah tersebut. فليس في أماكث لا pada nask-nask syariah tersebut. Alhamdulillah yang menjadi satu iskal menjadi muskilah. yang sama sekali tidak diketahui oleh seorang pun dari kalangan manusia maknanya tidak dijumpai di padanya nas-nas tersebut ya alhamdulillah buasanya nambukan berarti bahwa tidak seorang pun yang mengetahui maknanya ya maw muskil la ya'rifu ya ahadu minan nas ma'na nah. ai fi ma yata'allaqu fi ma yahummu min amridinhum dunyahum ai fa ai dari perkara-perkara yang menjadi enam uh, menjadi kepentingan atau hima mereka dalam perkara yang berkaitan dengan urusan agama mereka ataupun urusan dunia mereka itu adalah enam ini adalah perkara yang, yang jelas bukan berarti tidak seorang pun yang tahu tentang perkara itu nah qala la inna rabb alalamin jalla wa ala la inna allaha wasafa alquran bi annahu nurun mubin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 busana nasnas syar'i ini ya alhamdulillah tidak ada yang iskal tidak ada yang menjadi iskal yang sama sekali tidak ada seorang pun yang mengetahui maknanya padahal perkara-perkara yang menjadi kepentingan mereka baik itu yang berkaitan dengan urusan dunia at agama mereka ataupun dunia mereka li anna Allah wasafa al-Qur'an bi annahu nurun mubin karena Allah telah mensifati Al-Qur'an itu adalah suatu cahaya yang jelas wa bayanu lin Demikian pula Allah mensifati Al-Quran sebagai penjelasan kepada manusia dan pembeda. Wa No Anzaalahu Tbiyyana Li Dan bahasanya Allah menurunkan Al-Quran dalam rangka menjelaskan segala perkara. Wahudah warahmatan dan juga sebagai petunjuk dan rahmah. Wahai Yak Tawiyallahu Kuni Pinususi Imahua Mushkil. Dan ini mengharuskan apa? Kalau Al-Quran disifati seperti demikian, maka ini mengharuskan bahasanya, namp pada nas-nas tersebut tidak, ada menjadi eh, tidak ada yang menjadi iskal. Ia tidak yang Ya mungkin. Bihasabil waqi'. Ya, eh sesu sesuai dengan apa? al ini yani apa? Kejadian yang ada. Bihaitsu la yumkinu ahadan minal ummati ma'rifatu ma'na. Naam. Di mana apa bahawa kalau mau dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari umat ini yang tidak mengetahuinya. Yang tidak mungkin, ya. Ini tidak mungkin. Naam terjadi. Bahwa tidak ada seorang pun yang Mengutip perkara tersebut dari umat ini. Bahkan ini kata beliau tadi sudah berlalu itu nisnisbi. Nis Boleh jadi orang tidak tahu, tapi yang lain yang pokok kalumannya tahu. Nam. Thummah dzakarrahimahu Allah Taala faida tan fi ma'na raddi wa taawili wa tashbih wa tasmil wa hukmi kulli Kemudian beliau Ash-Shaybun Uthaimin rahimahullah akan menyebutkan. Tentang mana arad, ta'wil dan tashbih tafsir, wujudnya kumpulan mereka demikian pula tentang hukum nafam yang berkaitan tentang arad, ta'wil, tashbih dan tafsir tadi. Fakallah Rabbahu Allah Taala ardu, tekihib wal inkar, misalnya an yang qailun laysa lillahi yadan la haqiqiyatan tidak ada, tidak ada yang tidak ada, لأنه تكذيب لله ورسوله Kemudian kata beliau menjelaskan tentang makna ar-rad هو التكذيب والإنكار iaitu pendustaan dan pengingkaran seperti seseorang mengatakan bahwasannya Allah tidak memiliki tangan tidak hakiki tidak secara majaz وَقَوْلْهُ هَا هُنَا لَا حَقِيْقَةً وَلَا majazan, لِأَنَّ الَّذِي يَقُولْ لَهُ yedun ثumma يقول هذا majas هذا majas innama المراد باليد القوة فهذا لا يكون ردا وإنما يكون من القسم الثاني تأويلا يكون تأويلا فأما الرد فإنه يقول ليست له yedun لا حقيقية ولا majas قولin بلو من جلس كانت معنى لا حقيقة ولا majas نعم نعم Toib, yang namanya apa? Ataqdib ataupun pengingkaran tadi seperti yang beliau jelaskan, yaitu seseorang berkata, bahasanya Allah tidak memiliki tangan. Padahal apa? Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah menetapkan bahasanya Allah memiliki tangan yang hakiki. Maka ketika dia katakan tidak hakikat dan tidak majaz, berarti apa? Nah apa? Bentuk taqdib dan dan ingkar. Adapun seseorang mengatakan bahasanya Nah, Allah memiliki tangan, tapi maksud daripada tangan di sini adalah apa? Uh, adalah al-kuah ya ini apa? bukan arad, ar tapi ini kembali kepada apa? ta'wil, Jadi ya, dia men nah menganggap ini adalah hanya sekedar ya majaz saja uh, bukan hakikat dari tangan itu sendiri tapi ada ibarat daripada makna yang bermakna apa? kekuah, kekuatan, ini bentuk ta'wil sebenarnya walaysa hunanika majazun Fii nususi as-sifat Lakinna thalika Min kalami wa taqsimi ahlul bidak Kata Biludan Tidak ada disana istilah majas Ya apalagi yang berkaitan dengan Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ungkapan ini atau ucapan adanya majas Ya pada perkara itu adalah Adalah ucapannya orang-orang ahlul bidak Fabtada'u al-majas Min ajli at-ta'wil maka mereka pun membuat kebidahan majlis dalam rangka agar mereka bisa menta'wil faqala fi qismi ta'wil atau fi ma'na ta'wil qala wa ta'wilu at-tafsir, haqiqatuhu at-tafsir lakin al murad bihi huna qala wal-muradu bihi huna tafsiru nususi as-sifati bi-gayri ma'aradallahu biha wa rasuluhu وبخلاف ما فسرها به الصحابه والتابعون لهم بإحسان kemudian beliau Syekh Uthaimin rahimahullahu taala menjelaskan ma'ana ta'wil at-tawil at-tafsir itu penafsiran dan yang dimaksud dengan penafsiran di sini tafsirun nususis sifat bighairi ma aradallahu biha wa rasuluhu yaitu menafsirkan menjelaskan nas nas sifat na'am Nah biar gaya rima arah itu bukan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya dengan takwil atau penafsiran tersebut dan juga wabi khilafi ma pasrah bi sahaba juga berbeda dengan penafsiran penjelasan yang disebutkan oleh para sahabat dan tabi'un demikian pula para tabi'in yang mengikut kepada mereka adalah hubihsan. Nam. Jika jatuh nusus, misalnya في نزول رب العالمين سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل قالوا هذا مجاز هذا مجاز والمراد نزول رحمته وهكذا في جميع النصوص إذا جاءت في إثبات صفة ذاتية أو فعلية قالوا هذا مجاز فسعوا في التأويل فيؤولون ويصرفون النصوص عن ظاهرها إلى معنى باطل إلى معنى باطل Wainah khilafi ma'aradillah wa rasulu. Maka apabila datang, ya satu nas, ya kepada mereka orang-orang halul bidah ini seperti enam rasulullah mengabarkan bahasanya Allah swt turun ke langit terdekat, nanti setiap malamnya di sepertiga malam, seper tiga malam terakhir kata mereka ini dimaksudkan dengan turunnya di, Allah di sini itu adalah ini hanya sekedar majas bukan hakikat yang dimaksudkan di sini adalah turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah inilah takwil 6 di mana dengan majelis ini mereka 6 berusaha untuk menta'wil. menafsirkan 6 ayat-ayat e, sifat tadi naam, dengan apa-apa yang mereka kehendaki bukan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sehingga mereka menta'wil dimalui majes tadi na'am sifat-sifat fi'liyah ataupun sifat-sifat lazathiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala taqaddama bi anna al-murada taqaddama bi anna hukma al-raddi kufrun tawil qalu hukma al-tawil penyebutan bahwasanya Orang-orang yang melakukan arrot ingkar ini, nam pendustaan dan pengingkaran ini adalah bentuk kekufuran. Terdah beral ucapannya Syekhul Usayyim rahimahullah wah kufrun. Ini adalah bentuk kekufuran liano takdibunilillahi wa rasuli. Karena ini adalah mendustakan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau orang yang mentawil? Bagaimana kalau apa hukumnya orang-orang yang mentawil? Kata beliau wahukum tawil Allah falah fayyaksam. Ya dan hukum bagi orang yang mentawil ini terbagi menjadi tiga bagian. Ya Allah hasabih, sesuai dengan apa yang mereka laku, lakukan, lakukan. Qala faham al-awal, an yakuna hadha atawil sadiran an ijtihadin wuhusni niyetin. Bihaytu ida tabayyan lahul haq rajaa an tawilihi. Fahada maafoon anhu lianna hadha munthah was'ih waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa was'ahha Nah keadaan yang pertama atau bagian yang pertama ayyakuna saudiran anijtihadin wahusnun niyatin. Buasanya ta'wil, orang yang menta'wil tadi ini datangnya dari orang yang memang berijtihad. Dan juga dari niat yang baik. Memang cari kebaikan, kebenaran. Nah bihaithu idha tabayyan alahu alhaqquh. Di mana orang yang keadaannya, orang yang seperti ini keadaannya, yang punya niatan baik dan juga memang orangnya apa orangnya bersungguh-sungguh berupaya mencari kebenaran apabila telah jelas baginya kebenaran maka dia segera rujuk antawilih, rujuk kembali ke, kepada kebenaran dan meninggalkan pentawilan yang dia lakukan fahadha ma'foon anhu maka ini di maafkan orang yang keadaannya seperti ini kenapa? lianna hatha munta haus'i karena ini adalah akhir kesudahan dari usahanya Ya, dia berusaha berupaya nah, maka orang yang seperti ini kata beliau di maafkan Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسع. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa pun kecuali yang dia sanggupi. Kema hasil zalka di bazi al aima di bazi al aima al mujtahidin, falmiukurjhum zalka al khatat lijtihadhim فقال العلماء هم من جمله اهل السنه والجماعه وزلوا في هذا واخطوا wow. وذلك لاجتهادهم وحسن نيتهم dan ini kata beliau bagian yang pertama ini seperti sebagian para a'immah para imam-imam para ulama kita rahimahumullahu taala di mana Ya, mereka terjatuh ke dalam perkara ini Ya, dengan ijtihad dari mereka sehingga dari sini kata para ulama buat mereka-mereka seperti yang terjatuh dalam kekeliruan kesalahan tadi tidaklah menyukakan mereka dikeluarkan dari areal ahlus sunnah jadi mereka itu tetap ahlus sunnah kesalahannya mereka ini apa? dimaafkan kerana itu apa? muncul dari niat yang baik demikian pula apa? dari ijtihad tadi hanya dalam perkara seperti itu ya dia terpleset keliru yang tentunya kesalahan kekeliruan tidak boleh kita ikuti. Biddalika il lahum maka dengan perkara seperti ini yang kerana ta'wil yang mereka lakukan dengan dasar ijtihad upaya kesungguhan untuk mencari kebenaran ya enam oleh karena itu para ulama kita yang lainnya memberikan utur ya kepada mereka. Mereka yang keadaannya seperti ini. Mereka tidaklah dikeluarkan dari naam, arial ahlu, ahlus sunnah. Mereka, mereka adalah tetap masih ah, ahlus sunnah. Walaupun pada perkara, atau sebagian perkara tadi apa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT, ya mereka keliru. Keli naam. Lakin ma'a wujudi al-udri lahum, la yajuzulana an natabi'ahum ala ta'wilihim, atau an-nuqirahum ala dhalika. Nah, maka disertai dengan adanya utur ini kata beliau, ya, karena kita sudah tahu bahwa itu adalah keliru salah pada perkara itu yang dia lakukan, maka tidak boleh kita mengikuti. Ia ya, kekeliruan mereka, mereka keterpelesetan mereka, mereka. Nampak dan tidak boleh kita mendiamkan kesalahan dan kekeliruan yang terjadi dari mereka mereka. Kanubiyin al khatā'ah, dan kita tetap menjelaskan ya, kepada umat, kepada manusia, pada perkara yang mereka terpeleset, terjatuh di dalamnya berupa kekeliruan kesalahan, kita tetap jelaskan kepada menu, manusia dan kita katakan bahasanya mereka telah ya meninggal di atas apa yang mereka dahulu apalaku lakukan, ya, bahasanya kekeliruan kesalahan itu ya. Tetap kita jelaskan kepada manusia bahawa itu tidak boleh di, diikuti. Bersama dengan itu terkemuloh tadi, bahasanya mereka masih tetap dari kalangan ah, ahli sunnah. Hal al-qismul awal min aqsa mi at Ini bagian yang pertama. Kala fil qismi thawing, an yakuna sadiran an hawa wta'asubin. وله وجه في اللغة هنالك وجه في اللغة لكن ذلك الوجه مرجوح ولا يصح ولذلك التأويل صرف اللفظ عن دلالته إلى معنى آخر مرجوح إلى معنى آخر مرجوح فقال في هذا القسم وله وجه في اللغة العربية لكن هذا القسم حكمه قال فهو فسق walaysa bikufrin illa an yatadhammana naqsan aw ayban fi haqqi rabbi jalla ala fayakun 'inda idin kemudian bagian yang kedua atau keadaan yang kedua naam bagi mereka-mereka mereka yang mentakwil ini yang terjatuh dalam kekeliruan ini ayyakuna sadiran an hawa ta buat takwil yang mereka lakukan berupa kekeliruan kesalahan tadi itu munculnya dari apa dilandasi memper, uh, memperturutkan hawa nafsu dan juga karena taksub panatik yang mereka lakukan munculnya perbuatan ini karena apa dari hawa memperturutkan hawa nafsunya dan fanatismenya ya fanatiknya ya enam wala huwajhun fil lughatil arabiyah akan <tuh> tetapi apa yang dia takwil tadi memiliki sisi di apa, apa memiliki satu sisi dalam bahasa bahasa Arab apa yang mereka takwilkan itu ya enam ada sebagian sisi eh, kebenarannya dalam bahasa Arab walaupun apa enam itu adalah marjuh kata beliau marjuh itu eh, tetap apa dianggap tidak benar salah keliru la ya syekh nam maka bagaimana keadaannya seperti ini kata beliau fa maka ini perbuatan yang mereka lakukan adalah bentuk kefasikan ya dosa besar walaysa bukan termasuk kekufuh kekufuran illa kecuali yang mereka lakukan itu ay tatammana naqsan au aiban fi kalau itu apa yang dia lakukan takwilkan itu mengandung di dalamnya bentuk apa namanya bentuk naqs mengurangi aib Ya, melecehkan dan bentuk celaan terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala fayakunu kufra maka ini tentunya adalah bentuk kekufur kekufuran, bukan hanya sekedar semata, tapi bentuk kekufur kekufuran, kalau apa yang dia ta'wilkan tadi yang dia landasi di atas hawa nafsunya dilandasi di atas kepanitikannya kemudian juga mengandung bentuk-bentuk celahan celahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka apa ini? kekufur, kekufuran kalau Allah ta'ala fil qismitharithing أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغات العربية. الأول يعني القسم الذي قبل هذا وهو ثاني له وجه في اللغات العربية. أما هذا القسم الثالث ليس له وجه في اللغة العربية. قال فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له kemudian bagian yang ketiga ayakuna sodiran an hawa wa ta'assu walaysa lah wajuhun pin logatil arabia fahada kufrun lian haqiqatahu takzibu haithu la wajuhalahu Itu munculnya ayat eh, ta'wil ini nah, dari hawa nafsu dan kepenatikan dan sama sekali apa yang dia ta'wilkan yang dia artikan itu dia palingkan itu tidak ada sama sekali dalam bahasa Arab tempatnya sisi kebenaran sedikit pun ia ya, dituju dari bahasa Arab kalau tadi yang kedua tadi apa masih ada sih Sisinya walaupun itu apa, sisi ta'wil yang disebutkan itu, ya masih marju keliru salah. Tapi ini sama sekali dah dah, ya kaitannya dalam bahasa Arab apa yang dia tak yang dia tak itu. Maka kata beliau, hal kekufuran ini adalah bentuk kekufuran. Yang hakikat atau karena hakikatnya yang dia lakukan ini, yang tidak ada sama sekali tempatnya dalam bahasa Arab apa yang diartikan yang dia tak itu, ini semata-mata apa, pendustaan haitsu la wajhalah in ya, tidak ada tempatnya tidak ada ya tempatnya di dalam ia ya, perkara tersebut ini makanya apapun pendustaan semata terhadap nas-nas tadi 6 fadhaka ma'na tawil wa bayani aqsami wa ahkami kulli qism thumma qala rahimahu Allah ta'ala fi ta'rif tashbihin huwa ithbat mushabih lillah subhanahu wa ta'ala fi ma yakhassu min huquqin aw sifatatin wa huwa kufrun li annahu min al-shirk bi Allah azza wa jalla wa yatadammanu al-naqsa kemudian beliau mengatakan itulah makna ta'wil dan demikian pula pembagian orang-orang yang menta'wil keadaan-keadaan orang-orang yang menta'wil tadi tidak terlepas dari tiga keadaan kemudian beliau mengatakan menjelaskan tentang makna tasbih. apa itu tasbih? Isbatu musyabaha lillah apa Isbatu musyabahin lillah Iaitu menetapkan naam penyerupaan maka ya terhadap Allah subhanahu wa taala yang merupakan apa apa yang menjadi kekhususannya lima yakh tasubi min huquqin berupa apa apa yang berupa hak yang berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa taala Aw Ataupun yang berikan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan tasbih Itu menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada Dengan perkara yang menjadi kehususan Allah Dari hak-hak Allah Ataupun sifat-sifatnya Ini adalah bentuk kekufuran Karena ini termasuk diantara Bentuk perbuatan syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala juga wa yataḍammanu naqṣa fī dan juga dengan tasbīh ini terkandung dalamnya adanya sifat kurang bagi Allah subḥānahu wa taʿālā kurang mengurangi apa kedudukan Allah subḥānahu wa taʿālā haitsu shabbāhu bil orang yang musyabbih tadi ia mempersamakan nam atau nah, atau yang menyerupakan Allah subḥānahu wa taʿālā dengan makhluknya eh, dia telah mempersamakan Allah dengan sesuatu yang makhluk yang disifati sebagai makhluk yang Penuh dengan kekurangan, kekurangan. Maka ketika dia menyamakan Allah atau menyerupakan Allah dengan perkara yang kurang, maka tentunya apa ini mengandung apa? Bosannya Allah juga kurang, ya enam. Thumma qala rahimahullah Taala fi tarifin wa hukm al temtilih huwa ithbatu mumathilin lillahi subhanahu wa Taala fi ma yaktusu bihi min hukukun aw safatin. Wa huwa kufurun, liannahu minashyirki billahi azawajal, wa takdhibun liqawlihi subhanahu wa ta'ala, layisaka mitlihi shay'un, wa yatabammanu aydan, yatabammanu naqsa, fi haqqillahi, hayi tumathalahu bilmakhluqin naqas. Kemudian selanjutnya, menjelaskan tentang tamfil dan hukum, orang yang melakukan tamfil. Tamfil, kata beliau, isbatu mumathini lillah, yaitu, menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Naam sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersamakan Allah Subhanahu wa taala فيما به, pada perkara yang menjadi kekhususan baginya, min huquqin aw baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wah termasuk kekufuran, ai ini. Li anna wa takdzib, karena termasuk enam di bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala nam dan juga bentuk pendustaan terhadapnya berdasarkan firman Allah laisa ka mithli syai tidak ada yang serupa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan juga wa yatadammunun naqsa fi haqqi dan juga mengandung di dalam tamfil itu apa? nah mengurangi posisi kedudukan ataupun mengurangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala lihaitu bil makhluqin naqsi karena orang itu yang melakukan tamfil tadi telah mempersamakan Allah dengan mahluknya yang yang disifati sebagai makhluk yang serba kekurangan, kekurangan penuh dengan kekurangan-kekurangan. Thumma afadah rahi mahu Allah Taala al-farqa baina tampilu tshbihi. Qala wal-farqu baina tampilu tshbihi. Al-natmthil yqtazil msaawah min kull wajh. Yqtazil msaawat min kull wajh. Bixinaf tshbihi. Fainna al-msaawah fi baghth. Al wujuh, dan bukan dari كل وجه. Kemudian boleh menyebutkan perbedaan antara tamthil dengan tashbih. boleh berkata, "Wal farqu bainat tamthili wattashbih," dan perbedaan antara tamthil dengan tashbih, "anna tamthil bihasanya itu yaktadil musawata min kulli wajhin." Itu mengharuskan apa? Adanya persamaan, ya, dari segala sisi. Naam. Toyo so, adanya apa? Persamaan dari segala sisi. Di khilafi tasbih, dengan tasbih. Itu hanya kemiripan pada sebagian si sisi saja. Kalau tamithil dari segala sisi. Wallahu'alam. Nasa minallahi jalla wa'ala. An yinfana yakum bima dakharna wa an yakuna fi mizani hasanatina ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.